اغه مقرره کړه ده او دا غي بارہ کی فرمایلی دي شالیوما اکملت لکم دینکم اکملت لکم دینکم ما تاسو د دین مکمل کړه ده د دین اسلام چي ده د دا کامل نظام د ژوند له کامل ذبیته حیات ته ځوان د تیرولو او کامله طریقه ده قرآن په شکل کې اگر اغلل د دنیا ته قران کریم چې دی دا کلیات دي الله تعالی فرمایلی دي چيتي بيان ل لكل شيء او تفصيل کل شيء قران كريم کلیات ذکر کړيدي دا کلیات تشري جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم کړيدا جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا کلیات او تشریح کړه دا, دا حدیث په شکل کې جلال الله او رسوله موضع الابانته لیکتابه نبی علیہ السلام دا کلیات او وضاحت کو د غ کلياتو او د هغې حی شوونه د هغېشار د کلياتو نه د اتبا دپاره د اتبا دپاره چې د خلاصې په طور حکوونه راویستلی شي چې دا به په د کلاتو کې او په دې شرح کې دا سز واجب دی دا فرض دی دا سنت دی دا حرام دی دا مکروه دی په مختصره دا ستره जबाबदारी انسان شي او قانوني شکل اخاره شي واقعه فقويل شي ذوسوي لکي فقہ اكمن سيقيم الصلاه و, و قران کي دي فقی منگا اتا تاو خول چه از صلاة و فو آجبتون منزگور کول پا ما اتا بانی لازم دی سالم قرآنو گرو پا ایک دا نشتا دی چې از صلاة و فقی لن دا خبران منگ تاویل چه دا منز کول پا تا سدی لازم دی منز کول لازم دی زدن و حرمت و خودو چه بس منگ ته تابداری دا غیس شی آسان شي دا د دفقی زی مواری وددی وجنا د دفقی تعریف داست دا کڑه دے چې معرفت و نفسی ما لہا وما علی چه انسان نفسی ناتقا ما علیها ما لہا اومو پیجنی او ما علیها اومو ما لہا اومو چې د دې نفس لپاره مفيد سي چای کې د دوه ظاهري او باطنی فایده دي د دنیا او د آخر فایده دي دا کم ني او چې وکم کې د دنیا او د آخر نقصان لې هغه او پیژني چې دا شو دا شنو دي کې د دنیا او د آخر سره نقصان لې هغه او پیژني خبره پويږي دا فقوا فقہ سنوی سیزنه زمو وي او د قران او د حديث نا چور مونږ د څه کولې ذکر کولې او چې کوم ظاهر کې زمونږ په نظر کې تعارض راځي واغه ختمو ولي او چې کوم جزئیات جدید دي واغه د کوليات او د شرح پرانا سره معلومو ولي کوم جزئیات سشيری جدیده یو دو قرآن و سنت لند نچوڑ خودل چه دا با که واجب دیده مصطحب دیده جو ایم که کم ظاہیری نظر کې تعارض بی آغا تعارض کول دفق کول او درم چې دی نو آغا حکامات چه آغا جدید دي او غیر منصوصی دی نو آغا دا آغی کلیاتو دلاندی کول د شرح په نظر سره د حی په نظر سره د حل را استستل چې دا د کمی کولیې د لاندې دی دا د کم حیث لاند دی, لان دی, لان دی, دی. لان دی دی نو هغه په یوي طریقې سره د ی عيات او د حدیث د لاندې کول چې اکمل تو واده د الله بلکلکاراره شي چې که نهم سره را ځ نو هغه د یيات د لاندې دي او د ی حهث د لاند دی دي دفیقات شی نه دی دا ډیښ دی دری تاریخي تازه فقې او پیجن دلګنه مدافقه ده په کې خدمت د فقې دي او ابن مسود رضی اللہ و طرح انہو چی دے نو آغا فقہ کرلی دا چی کسی فصل آغا کرلی دے او دا غچ دے القاما ابراہیم او القاما اغیور توبا چا بولی دی, دی فصل تیسا چا بولی دی اوبا چا بولی امام حنیفه استاد حماد واقع چه کمندونو ریبل له دا فاصله هغه څه کله ریبل دی او غوبل کلیم امام محنیفه دی امام حنیفه چه کمندونو غوبل شي چی غوبل شي نو بوز جدا شي او دانی شي امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف چې دی نو هغه اوړه غغلی دی اوړه غغلی چا دی امام ابو یوسف تي ايما محمد ډوړه پخکړه دا او ونا سو او خلق یې څنګه کوي کھاتا کوي الفقو زرعن زراهو ابن مسود و سقاو القمو ابراهیم النخاعی و حسدهو حمد و داسهو ابو حنیفة و طحنهو امام یوسف و خبزهو محمد و الناسو آکلون او خلق چه کمنون آغی تینکتا کئی آغی خوراک کئی فقهاو صحابه تسویل دی بیا وخت ری دو سره ضرورت پی خیدلو سره ضرورت پی خیدو سره سره خلک چې کمدنو پاغي کی تصنیفات کولو او سانتی اگانی تسهیلونه راتلل ل الفقهاو مذاهب راتل نو لوی مذهب د احناف دا احناف چې کوم لوی مذهب فوقهای کوفا د لوی خلق تیر شوه دي امام حنیفه فقه چې دا ډیره معتبره و زګداد فیقی کان پرنس په طریقه باندې انېقاد شوې ده دا کسانو او کسانو کمیټې و او غیظه خبره پېښ کېدله پغېبه خبرې کېدلې او فقه حنفي دا سیقه پاتې شوې ده چې هغه په دنیا باندې حکومت کړې ده په دنیا باندې حکومت کړې ده تو دی وجنہ کوس مطالبو اکڑی شی او یو فقی شي شی چه منگلہ منظم حکومت راکا تو سیواد احنافو نای و لابل سکنشی و لکولی احناف پولوڈائریک حکومت مرتب سکی احناف اس رشتہ دے دکہ دافقہ حاکم اپاتی شویدہ ډېر تصنیفات فی قکشیو ک شو وو فغې صاحب د داایی د شپغمې صدای عام دی د شپګې صدای عام دی د شقایدوالم متن والله چې دی تهزی و لقاید عمرې نهفي دا صاحب د هدای استاداز دی عمر النسفي صاحب بن هدايه استاد دي تقریبا 511 هجري کې پیدا دي او 593 کې وفات دي نو د شپږمې صدې عالم ني اخلاص زهد تقوا دا د من له شوي دي د کتابونه دی دا سمون مخه ته چې کومه هدايته دا. نو دای دا یو سالويخ تجلل کتاب نه را مختصر کړی دا سالويخ تجلل کتاب نه را مختصر کړی دا کفایۃ المنتہینا دا غنه را مختصر کړی کتاب دی هدايا ننو ڈیلوی دفقی کی ہدایہ کی ہدایت کم دنو ډېر لوی حیثیت لري د فقہی کتابونو کې چې کم خلق په هدایت رات کې نو غویم هدایت محتاج دي هغه هم هدایت تسوی محتاج وي بهر حال کتاب خود مخلوق له غلطي په بکا مخاوي خو په څه تا کې چې کمدو نو ډېر لوی حیثیت لري هدايا صاحب ده هدايي پورا تفصيل فق او غيره دا په ولو جلدونو کې کول شنو دلته دي و جن موږ ځان نستهړګو خاص به تا و ما چې د توخ فو تولاما دوی مجل چې کمدو نو اغلق مطالعه کوي اجتهاد او تقلید دی باندې چ کومو زه د پاغي کی د کتو کتاب دی د غزایینو کی ډیر چستا زړونو کې سرازی غبد لډیر ختم کی كله كله خبرې دی دویم چې کمدنو د اشرف الهدای مقدمه چې دا اولنی جلد والا نو هغه اوله جل کې دا فل هدای مقدمما پهغې ځان کړوللی دی ځانې په ړول دی بیا خو خیر تاسو بیا تخصوصونه کوي ګانې کوئ نو بیا خو تاسو پرې د و پرې بیا به تاسو خپله وای چې دغه غلت او دا ټیک دی لکه تو باید الله زما د په و صاحب ده هدايه په هدايه کې سره پرسته ده ده نه ده پارا ګنده خبرې وم تاسوفه ول لو جلدونو کې ویلې وي و صاحب ده هدايه خپل عادت دي دغه خپل خبره ذکر کړي په اقول باندې نه وي په قال باندې وي زان عاي غایب کې و اسنه چا نیت را کی سشي را شي ډی راجه ز سرې ده په دا نو چې زدا خبره کوم مقال العبد الزعیف اجز دا خبر اکڑی دا ازنو زائینو که وقال سر رضی اللہ عنہوی داو سر استاسو غند مخلص و طالبانو لیکلی دی چه دا شاگردانو مخلصین نو چې چه کمدنو قال سره رضی اللہ عنہو سکڑی دی استاس تا دعا کردی دا داو سر آغی لیکلی دا زان سر نی لیکلی آغی وستر لیکلی دی و وقالنا مراد چې کندونو اکثر دې ځان پخپلي انانیت نه ځان ساتي دویم د صاحب د هدايتي دا کار دې چې ده کل نقل الاقوالكی نقول مختار مخې ذکر گئی او چھ کلہ دلیل ذکر کئ و دو قول مختار دلیل رستو ذکر کئ اقوال و نقل کاول کی قول مختار د ٹول نہ مخ کی ذکر کئ او بیاد دلیلون ذکر کئ د هر مذهب و چھ کم مذب د پنی سوی مختار وی و دا غ دلیل د ٹول نہ رستو سکی ذکر چھ گویا د نور منسوخ کڑلو دا غ نور جواب او هغه مثبت پاتې شي دا او عادتې شریفه دی دویم دا دی د صاحب د هدایت د مسله دپاره دلیلی نقللی او دلیلی اقللی دواړهکر کوي په ممس دی دلی لی او دلیل نقلی دواړه ذکر کړي نقلی قرآني يا حديثي قران ته په لبا تلونه باندې اشاره کوي او حديث ته به ما رواينه باندې او دلیل عقلي چې ذکر کوي او بیا ته اشاره کړي لېما ذکرنا يا لما بينا او كل دليل عقلي چې كم نور په ولفقه فيه سروم ذکر کړي ولفقه فيه دې سروم دليل عقلي ذکر کړي خدای راز صاحب د هدايه د ابد چې نقلي دليلم راودي او اقللی دلیل چې کمو هم راړي صاحب د هدای چې کله قاله مشا اونه نو مشایخ د معوره او نه هر مرادي د بخوااره او م ده نه او چې کله دیارنا وئ زمون گا واتن نو مالا قدم اور نهر مرادی بخارا او سمرقند مرادی چکلا صاحب ده هدائی عند فلانوی اندا اشارہ وی سب داغتا داغه مذهب ته اشاره وی او چکل عن فلانوی عن فلان خدای اشاره وی دا قول لاغتا دا خي چي د قول وی عین دا بی وی. دا دا ده مذهب نه نه لکه وي عند حنیفه حنيفه پوسوي ردي مطلب دار چي د امام ابو حنيفه ست مذهب دا دی امام مذب دی دي او چکلوي عن ابي حنيفه د دې مطلب دا دي امام موهنيفه نه يور روايت شته مذهب نه دي خو يور روايت شته عن ابي حنيفه چکلجه کمدو نو صاحب د هدايه لفظ د مختص قص قزا فلمختصر د نه مراد مختصر القدوري دي چکړه لفظ د الکتاب راوړي کذا فی الكتاب دین مراد چې کوم دنو مختصر القدوری مختصر القدوری او کلو چې کوم د اشاره جامع صغیر دا جامع صغیر د اشاره وی چې ال اصل لهفضظ را وړي نه مفسود دي ما محمد مرادي مافسود دي ما محمد دی نه مراي د دا د ف کېمررج ده داب الاصل مفسود دی ما محمد تینا مرادی صاحب ده هدائی چه کمده نو کتاب په یو کلی انداز با نی مرتب کړی دی دین چه دی نو سالور غر شاکونه دي یو اعتقادیات تی عبادات تی درہیم معاملات تی او سلورم اخلاق تی دا مختصر بس اعتقادیات و تفقہ اکبر ہوئی اغفقہان زکر گئی یله کلام شو تویل متوحد او عبادت د کتاب الطهارت د ذکر کئ د کاغم وقوفا علیه د 12 بار نو ول نه دا هدایت ول نو دا عبادت تی درما هدایت دا نو دا معاملات تی دریم هدايت چه معاملات دي او دویم هدايت نکا چه دا دامن واجبين عبادت ته او من واجبين معاملات من واجبين څه دي عبادت ته من واجبين صدا معاملات اونې کا چه منس کې هغه را وړي دا اوله هدايت عبادت دي په او لوورمه هدای کې معاملات دی او په میځ هدای نقا چې ده نو پهغې ک سیزونه دي چې منواژین عبادت تی منواژین سر د معامله ده کې نقاون ده او حدود پهکم دي دا ټول پاغې کې چې کموس کېږي راځي نو دا کتاب بو چې د نو دا د معاملاتو نهنووه دکاز منگا دین چی دن غار سا بیان کڑی دي معاملات منگ تا تفصیلا بیان کڑی دي دی. دیو جنا فقہا قرآن او حدیث طول معاملات ذکر کڑی دي معاملات ټول سا کڑی دی ذکر کڑی دی صاحب ده ہدای دا ہدای ام منگ بیان کئی نو کتاب البیون اچھے کمدن دا ہدای شروع کی بیا و سبق و ان شاء الله و <وَعَيَرَى> اس کتاب تم اور اسوخه